Los Angeles, Culver City, csütörtök 18 óra 18 perc. Friss lopott Mazda engedelmesen gurult új gazdájával a Texon gyár irodai épülete felé, a vezető közben azon morfondírozott, valam, hogyan fog bejutni a gyári igazgatóhoz. Erőszakot csak a legvégső esetben alkalmazhat, hiszen a sötét kik a legkülönfélébb harceszközökkel a porséban maradt. Mindössze egyetlen fegyvert hozott magával, ez viszont nem alkalmas egy irodai épület megostromlására. Tehát marad a feljáték. A távolban felbukkant az irodaépület, homlokzatán a hatalmas Neon Texon felirattal. Spider lassított, aztán bekanyarodott az épület előtti parkolóba. Lassan csorgott előre az autóval, közben a szemesarkából arkából ide-oda sandítva felmérte a terepet. Sehol senki. Persze, miért is lennének itt mindig a rohadékok, hiszen teljesen logikátlan, legalábbis az ő részükről, hogy továbbra is figyeljék texon -t mert a képű nem tudja elmondani nekik, hogy ő az igazgatóhoz készült. Megállt a fő bejárat előtt, majd a fonnyatarcú portás integetését látván továbbhajtott és kicsit távolabb parkolt le. Aztán megigazította a az öltönyét, simította a haját, fújt egyet és kiszállt a kocsiból. Nyugodt, egyenletes léptekkel közelített a bejárat felé, közben úgy érezte magát, mint valami élő céltábla. Ha mégis itt vannak valahol ezek a tetüládák. Nem rossz kocsi, bögött az öreg ember a mazda felé, amikor Spider odaért elé. A kommantos barátságos vigyort varázsolt az arcára. csak biztos sokat zabált. Nem zabásokat, japán. Aha. A vén ember elgondolkodva bólogatott néhány pillanatig, aztán váratlanul kitört. Ezek a sárgák mindenben megelőznek bennünket. Mindenben. A francessen beléjük. Elvesztették a háborút és most mégis mindenben ők a jobbak. Miért? Hirtelen Spider felé fordult, mintha csak most venni észre a másikat, és megismételte a kérdést. He? Miért? Talán, talán az éghajlat teszi. Az éghajlat? Igen, felé más, és az emberek is mások. Gyorsabbak, ügyesebbek, valahogy, valahogy hamarabb reagálnak mindenre. A portás szemmel láthatóan mélyjel elgondolkodott a hallottakon. Az ajka kissé szétnyílt, a tekintete révedezővé vált. Spider türelmesen hallgatott, nem akarta megzavarni elmélkedésében. Végre néhány hosszú másodperc elteltével az öregember felrezzent a töprengésből, és az előtte állóra emelte tekintetét. Két keres! Spider barátságos, ugyanakkor magabiztos mosolyra húzta a száját. Mr. texon jöttem, újságíró vagyok, a Los Angeles New Times-től. A kolléganőm már járt itt délelőtt. – Jó, kis nő! – derült fel a portás arca, és látszott rajta, hogy el tudna képzelni egyet más -val. Aztán valamivel határozott a bábrázatot öldött. – Ne emelet! Jobbra a második ajtó! – Kösz! – nyájoskodott Spider, és belépett az üvegajtó. Oda ballagott a lifthez, beszállt és megnyomta a negyedik emelet gombját. Aztán végig tekintett magán. Ruha, cipő, rendben, a frizulát még egyszer végig simítani. A tartást egy kicsi pecsüttebbre, görnyettebbre, az arcra egy bájolgó mosolyt. Égy, né. Na, most jó. Kiszállt a liftből, és elindult az iroda felé. Odaérve megállt egy pillanatra, végiggondolta gondolta a teendőket, aztán fújt egyet, mint a boxoló mielőtt a ringbe lép, és bekopogott. Tessék! Csilingett ki egy női hang. Spider belépett, és körülnézett. Az előszobába jutott, az ajtóval szemben álló íróasztalnál egy festett szőkeség sugározta felé negédes mosolyát. A kommandos visszamosolygott: Úristen, mennyit kell itt bájologni? És lehengerlő hangon búgta. Vizdett Texant keresem. Milyen ügyben? A Los Angeles New Times-tól jöttem, és egy volt beosztottja felül szeretnék érdeklődni. A szőkeség arcáról lefagyott a mosoly, helyét hűvös tartózkodás foglalta el. Nem hiszem, hogy George, akarom mondani, a Texon ráér. Azért legyen szíves, kérdezz -e meg? Bukta a Spider, és közben a szőkeség ujján lévő gyűrűre pillantva, magában elkünyvelte, hogy a nő csajja a férjét. Világos, Texon keféli a csaj. Persze, miért is ne tenni? A szőkeség közben kelletlenül a mikrofon nyomógombja felé nyúlt, aztán spider pillantva keze félúton irányt változtatott, és a telefont vette föl. Tárcsázott, majd túljátszott hivatalossággal a kagylóba fontoskodta. – Mr. Texon, egy újságíró szeretne beszélni önnel. – A Los Angeles New Times-tól. – Igen. A következő válasz előtt a nő egy oldal pillantást vetett spider és csak aztán mondta. – Szerintem nem különösebben. – Értem. A szőkeség némiképp megütközve letette a kajlót. aztán Spider felé fordult, és cseppet sem barátságosan, az íróasztala melletti párnázott ajtóra mutatott. Váradjon be! Hatalmas, teremszerű helységbe jutott. A falak mentén óriási, méregdrága kínai vázák pompáztak. A négy sarokban egy-egy plafonig érő fált, a bejárattal szemben pingpongasztal nagyságú, berakásos, oroszlánkörmös íróasztal tervezkedett. Az asztal mögött pedig, mint valami király, ott trónolt Texom. Spider megereztet felé egy behódoló mosolyt, és közben felmérte. 50-es éveinek közepén járhat, jócskák kopasodik, év csak a fülem mögött van egy-egy tincs, és legalább 30 kilós súly felesleg van rajta. Látszik, hogy a sporttal csak akkor találkozik, ha a tévében megnéz egy kosárlabda és persze akkor is, ha közben belefolyik a fotelba és számolatlanul zabálja a szemlécseket, megissza a dobozos sört. Aztán, ha vége a meccsnek, elégedetten fent egyet, és a távkapcsolóval csatornát vált. Úristen, hogy tud ezzel lefeküdni a szőkeség? Persze, teljesen lényegtelen, hogy a csaj mit, hogyan csinál. Most csak az űrge a fontos. Az arcán atyai jó indulat, mintha azt mondaná, gyere ide, kisfiú, nem harap a bácsi. <gül> Na, majd meglátjuk, ki lesz a harapósa. Közben Texon is felmérte a belépőt. Laza, egy tartás szinte, bocsánat, kérően be a párnázott ajtót és mutatkozik be, aztán félszegen ül az íróasztal túloldalán álló fotelbe. Látszik rajta, hogy nem veszélyes űrke, csak egy jó indulatú barom, akit ugyanolyan szépen és udvariasan ki lehet rúgni, mint azt a csaj délelőtt. Jó, és hogy nem küldte el. Miközben Texon ezen töprenget Spider már az iroda bútorait is használati tárgyait vette szemügyre, amelyek az elkövetkezendő percek szempontjából fontosak lehetnek a számára. Először a vastag párnázott ajtót mustrált a végig. Hm, ezzel nem lesz gond, hiszen ezeket az ajtókat kimondottan arra a célra fejlesztették ki, hogy a főnök szobájában ne haladszunk ki semmi, sem bizalmas tárgyalás, sem veszekedés. Tehát hiába próbál meg ordibálni a halálfejű, nem fogja meghallani senki. Spider egy röpke pillanatra elmosolyodott, aztán tekintette az íróasztalra vándorolt. Örömmel állapította meg, hogy a mikrofon nyomógombjától húzódó zsinór az ő oldalán kúszik le az asztal lábához a padlószőnyeg alá. Egy mozdulattal eltéphető, tehát ezen megint csak nem hívhat segítséget a dagadék. Na, mi van még a telefon? De ha telefonálni próbál, eltöri a kezét, sőt, ezen nélkül is bekövetkezhet. Tovább. A fiók. Hát igen, ott valószínűleg valamilyen volt de a fickó egészen közelül az asztalhoz. Tehát, ha elő akarja rántani a fegyvert, akkor előbb hátra kell csúsznia a székével, ezt pedig nem fogja hagyni. Spider, miután végzett a terepszemlével, kényelmesen hátradőlt a széken és elvigyorodott. Texonnak nem tetszett ez a vigyorgás és nem csak az. Úgy érezte, a másik valahogy túl magabiztossá vált egy pillanat alatt. Az előtt még milyen félszeg volt, most meg milyen agresszívan vigyorog, mint aki tud valamit. A kurva életben csak ki kellett volna rúgni. Ha, végül is mit tudhat? Semmit. Csak játszott az eszét. Nos, nos, kérdezzem, kezdte kisén bizonytalanul, aztán magára találva valamivel magabiztosabban folytatta. Tudja, nagyon sok a dolgom, és nem nagyon érek rá. Rá fog érni. Spider hangja halk volt és nyugodt, mégis hatátalan fenyegetés csendült ki belőle. Texon meghőkkenve elhallgatott és a szembenülőre emelte a tekintetét. Rá fog érni, ismételte meg Spider, majd hozzátette. És segíteni fog. Aztán elhallgatott és az igazgató szemébe nézett. Kegyetlen üres nézése volt, Texont leginkább egy törés technikához készülődő karatésra emlékeztette. És hirtelen úgy érezte magát, mintha ő lenne az eltörendő tárgy. Egyszerre melegedett. A kurva életben nem kellett volna beengedni, nem kellett volna beengedni. Vajon ki lehet? Meg nem újságíró, ez most már biztos. A rohadt kurva fia, hogy átejtette. Beóvakodott, mint aki kettőig sem tud számolni. Most meg? De legalább pofáznál, hogy mit akar? Nyitnál ki a pofáját? Spider elégedettel látta, hogy a másik szorong a székében. Nagyon helyes, ezt is akarta elérni. Most szépen megvárja, míg a fickó nem bírja tovább a hallgatást és csak akkor kezd beszélni. Texon nem sokáig bírta. Akkor hát, miben segíthetek, Mr. Hogan? Kihez beszél? Hát, önhöz. Ja... – Akkor ezt a Hogent ezt felejts el. – Nem értem, hisz az előbb azt mondta, azért felejts el, mert nem ez a nevem. – Hát? – A nevem Fred Spider, és több rendbeli gyilkosságért köröz a rendőrség. mozdult a széken, már nyomta volna a mikrofon gombját, hogy bekiállhassam, de ekkor pattanás hallatszott, és Spider gúnyos mosolyjal felmutatta az L.T.P.G. Norvégét. Aztán ijesztően megkeményedtek a vonásait. Ha még egyszer megpróbál valamit, eltöröm a kezét. Sziszegte a másik felé. Texon egyet, és visszahajnott a székébe. Közben kétségbe esetten törte a fejét, mit is tehetne. Ez a fickó gyilkos, és őrült. Persze, most már emlékszik rá, a rádióban beszéltek róla, de ő nem figyelt oda. Most meg itt ül vele szemben. Úristen, mit lehet itt tenni? Kiabálni reménytelen, hisz a párnázott ajtó elnyeli a zajt. A mikrofon már nem jó, telefonálni nem hagyna neki időt ez a vadbarom. Talán a pisztoly? Igen, hisz a fickó nem tudja, hogy az író azt a fiókjában ott lapul egy beretta. Igen, ez jó lesz. Előbb szépen feltűnés nélkül hátrébb csúszik a székkel, aztán hirtelen kirátja a pisztolyt a fiókból, egy mozdulat mi csőre tölti, és már lőhet is. Mire a fickó rá eszmér, már rég halott. Spider nyugodtan, szinte unott arccal figyelte az igazgatót, és közben pontosan tudta, mire gondolt. A feszült vonások, az egyes tárgyakon végigvándorló, majd a fiókon egy pillanatra megálló tekintet világosan árulkodtak Texon szándékáról. De Spider még várt. Egészen addig, amíg a szemben ülő elkezdte a hátracsusszanást. Ekkor viszont villámgyorsan belenyúlt az zakója alá, és előrántotta a fegyvert, amit magával hozott. Texol abban a pillanatban mozdulatlan dermedt, is rémülten pillantott a másik kezében lévő törre. Látott már ilyet? Úgynevezett létfenntartó tör volt. Nagy irány iránytűt horgász felszerelést, vadfogóhúrkot és tűzgyújtókészletet lehetett elhelyezni. A pengéje pedig... A pengéje borotva éles. A hátsó része recés, hogy amikor kifelé húzzák az áldozat testéből szétszagassa a nemesebb első szerveket, és az egész feketére van grómozva, hogy ne csillogjon, ha sötétben kell használni. Texon tétován a nyakához nyúlt és megpattintotta az ütőerőt. Jézus, hogy lehet egy ilyen a vér, ha elvágják? Egyszerre kiverte a veríték. Szinte másodpercek alatt nedvessé vált az inge, a homlokán pedig gyöngyözni kezdett az izzadság. És melege volt, iszonyú melege, és fél. Félt az asztal túloldalán ülő őrül gyilkostól, aki szemmel láthatóan mindenre elszánta magát. Spider unott arca nézegette a kezében tartott fegyvert, majd mintha csak ki akarná próbálni a penge élét, lehasított egy darabot a gyönyörű interzia berakásos Megnézte a levágott részt és bólintott. Príma éle van, nem? Tesék? Mondom, prima éle van a törnek. I igen. Ezért nem célszerű sokat mozgolódnia, mert biztos lehet benne, hogy bármikor, bárhonnan magába tudom hajítani. Tehát nyomuljon csak vissza az asztalhoz, és a tenyereit tegyere alapjára. lapjára. Texon végrehajtotta az utasítást, aztán rettegve várta, mit fog tenni a másik. Spider megvárt, amíg az igazgató elhelyezkedik, majd felállt, és lassan körbe járta a szobát. Az egyik kisebb kínai váza előtt megállt, felemelte a földről, és elgondolkodva tanulmányozni kezdte. – Tetszik? – kérdezte izgatottan Texan. Ma – Magának adom. Nagyon értékes. Spider, mintha nem is hallotta volna a másik szavait, unodta, rádobta a vázát egy másikra, aztán közönös arca nézte a szétrepülő cserepeket. Az igazgató döbbenten nézte az értelmetlen pusztítást. Ki – ki kérem, hebegte. – Ha pénzt akar, csak, csak szóljon, azt is adok, tudok, és... és... – Nem kell pénz. Pedült hátra Spider. Hát... Spider lassan odaballagott az íróasztalhoz, és megállt előtte. A barátom. Ő kell. Nem, nem értem. Hol van Martin Brent? Brent? Igen, Martin Brent. Texon csak most döbbent rá a valóságra. Úristen, ez a fickó annak a Brentnek a cimborája. Na most mi anyavaját csinálja? Egyáltalán hogy került ide ez a fickó? És mi ez az egész? Lehet, hogy összefüggés van Brent elrablása, meg ennek a vadbaromnak az álmok futása között. És ha így van, barkban miért nem szólt róla semmit? A rohadt életben. Nos, hol van Brent? Nem, nem, nem szabad beszélni. Ha bármit elmond ennek a szarházinak, akkor parkman megöletik, inkább hazudik valamit. De mit? Ezen a vadbaron látszik, hogyha átveri, akkor bosszút fog állni. Kegyetlen véres bosszút. – Úristen, segíts! Hazudni kell valamit. – Igen. De ez a fickó úgy néz ki, mint aki belelát az emberbe. Az előbb is kitalálta, hogy a pisztolyt akarja elővenni. Nem, ezt rögtön észreveszi, ha hazudnak neki. Spider nézte a mindig sápadozó vereltékező Texon, és úgy érezte, végre elérkezett az idő, amikor szóra lehet bírni. – Jól figyeljen rám. Kezdtem, majd amikor a másik ráemelte ríjat tekintetét, folytatta. Maga most azon gondolkodik, hogy hazudja ne vagy sem. Így van? Ne, nem. Tehát igen. Nos, tisztában vagyok vele, hogy maga csak egy kis mellék szereplő ebben a szemétügyben. Ezért nem fogom megölni. Feltéve, ha igazat mond. De ha nem beszél, vagy megpróbál átverni, akkor elmetszem a gégéjét. Érti? I -i igen. Még valamit. Én senkinek sem fogom elmondani, hogy maga köpött. Tehát azok, akik elrabolták Mártint, nem fognak rájönni, hogy magának járt el a szája. És ha mégis, akkor megölik. De az később lesz, és egyáltalán nem biztos, hogy tényleg bekövetkezik. Én viszont most ölöm meg, jobban mondva, háromig számolok, és utána. De, de, mit akar tudni? Először is azt, hogy hol van Martin? Nem tudom, így el, nem tudom. Egy, K kérem, ne tegye. Kettő, Istenem, Istenem. Há, Várjon, kérem, várjon! ha, -ha, -ha. A pontos helyet nem tudom, de a határ túloldalán. La a környékét. Állítólag ott van valami vegyételep, de az nem az enyém. Spider látta, hogy Texon ezúttal valóban nem hazudik, ezért bólintott. Eddig rendben vagyunk. I igen. Akkor még egy kérdés. Ki mozgatja a szálakat? ki ki ki kérem én? Ne hazudjon, mert... Spider kezében felemelkedett a tőr. Jó, jó, jó, már mondom, már, már... Nos? Bor, bor, Borkman? Ha, ha, ha, a jó öreg Jesse Borkman. A törvény nagy tisztelője, a kitűnő üzletember az előkelő partig szívesen látszott Jézie. Ige, igen, igen, Aha. Spider eltette a tőrt, és Texon hálta lépett. Kérem, kérem, ne őjön meg! Nyűszített az igazgató fejét behúzva, és valószínűleg még mondott volna mást is, de Spider szakszerű tarkő nyomán ájultan bukott az asztal lapjára. A kommandós miután meggyőződött róla, hogy a másik valóban elájult, felemelte a telefonkajlót, és a készülék mellé helyezte. Aztán az ajtóhózó vakodott, is hirtelen kirobbant az előszobába. A szőkeségnek még megijedni sem volt ideje, Spider gyors volt és precíz. Egy félerős ütés a halántékra, aztán az ájótat bevitte a főnöke mellé. Ezután az igazgatói szobát kulcsra zárta, az előszobai telefonkagylóját szintén leemelt a villáról, és az asztalra helyezte, majd kisietett a folyosóra. Leliftezett a földszintre, néhány barátságos szót váltott a portással, aztán a mazdához ballagott, beült, és kihajtott a parkolóból. Már visszafelé felé szávodott. Most már megnyugodott valamelyest, hisz végre nyomon volt. Ráadásul tudta, hogy Texon hallgatni fog kettőjük találkozásáról, mint a sír. De a neheze még csak most következik. El kell jutni a Mexikóba, aztán meg kell találni a telepet, és végül ki kell szabadítani a Martint. Egyik sem lesz gyerekjáték. Bekapcsolta a rádiót, aztán kényelmesen elhelyezkedett az ülésen, és tervezgetésbe mi Pontról pontra dolgozta ki a mexikói kirándulás minden egyes részletét, nem feledkezve meg az esetleg felmerülő váratlan problémákról sem. Mire beért Márvisztába, nagyjából összeállt a kép. Most már tudta, mit fog tenni. Először is megkereste Jessica-t. A megbeszélt helyen az áruház éttermének egyik félreeső sarkában akadt rá, éppen a fagyját kanalazta. – Hello, hogy ízlik? – köszönt rá, miközben a kehely alján olvadozó fagyralt maradékra mutatott. – Na, mit intézett? kérdezte vissza izgatottan a lány. Minden oké. Okay. fizessen, aztán induljunk. Jessica bólintott, intett a pincérnek. Spider kisétálta a bejárat elé, ott várta meg, amíg a lány utána megy. Akkor néhány szóban elmondta neki a Texonnál történteket, majd rátért a további teendőkre. Most először is bemegy oda, az egyik légitársaság irodájára mutatott, és vesz két jegyet a holnap reggeli Houstoni járatra. De miért? Csak tegye, amit mondok. De hát nincs is nálam ennyi pénz. Ó, oh, látja, erről meg is feledkeztem. Spider bank egy köteget varázsolt elő öltönye zsebéből. Megfelezte, majd az egyik részt átnyújtotta a lánynak, aki előbb csodálkozva a pénzre merett, aztán gyanakvóan kérdezte. Csak nem rabolt ki egy bankot is út közben? Nem volt nekem annyi időm. Ezt még a bázisról hoztam magammal. Sejtettem, hogy szükség lesz rá. De nekem kevesebb is elé... – Azért csak tegyél, soha sem lehet tudni. Jessica vont, retiküljébe csúsztatta a pénzt, és elsietett. Pár perccel később már a két lengetve tért vissza. – Itt van. – Aha, akkor gyerünk a járgányhoz. Megkeresték a Porsét, beültek, és Spider kikormányozta az autót az útra. – Most hová? – kérdezte Jessica, amikor látta, hogy Spider nyugat felé veszi az útját. – Most? – Most Főnixbe. – Hová? – Főnixbe. Aztán tovább, tucsonba. Nem értem. Mindjárt sejtettem. De azért elmagyarázza, ha szépen megkérem, ugye? Lehet róla szó. Akkor rajta. Egem. Nos, az a helyzet, hogy a rendőrök is és Borkman emberei is nagyon szeretnének elcsípni bennünket. Eddig világos. Gondolom, azt sem kell különösebben bizonygatnom, hogy a mi Houstoni járatra történt helyfoglalásunkról perceken belül értesül a rendőrség. Aztán a besugójuk révén Borkmanék is. És? Mit tenne maga a rendőrség vagy Borkman helyébe, ha megtudná, hogy Spiderék el akarnak repülni Houstonba? Hát, valószínűleg lesben állnék a repülőtére. Így van, jól vizsgázott. Üldözőink tehát, amint értesülnek a jegyváltásról, elégedett arccal kényelmesen hátradőlnek a fotelban mondván, most már nyugodtan pihenhetünk, hisz reggel úgy is reggel úgyis elkapjuk a fickót a nővel. Ráadásul Borkmannek még azért is füligére a szája, mert abból, hogy mi Mexikó helyett Houstonba akarunk menni, arra következtet, hogy halvány sincs, hol őrzik Martin Mi viszont, ha minden jó megy, még ma éjjel átlépjük a mexikói határt. Micsoda? Jól hallotta. Mégis, hogy gondolja? Hiszen, ha máshol veszünk jegyet valamelyik mexikói gépre, akkor arról ugyanúgy értesülnek a rendőrök meg Borkmanék, mint erről a mostani jegyvételről. Megint igaza van, csak hogy mi nem repülővel megyünk. Hanem hanem helikopterrel. Helikopterrel? Igen. De hát. Tudom most azt akarja mondani, hogy helikopteres járatok nem igen közlekednek az államok és mexikó között. Így van, de mi nem is hivatalos járattal fogunk utazni, hanem. Kábító csempészel. Jézusom, ezt nem mondja komolyan. De igen, van egy ismerősöm a határ közelébe, szorgalmas kábítószer csempész az űrge, és... Spider, legyen esze! A mexikói határon gondolkodás nélkül lőnek minden olyan helikopterre vagy repülőre, amelyik nincs hivatalosan bejegyezve. Ezt magának is tudnia kell. Magának meg azt kell tudnia, ki kiváratlanul indulatosan Spider, hogy egy barátom életveszélyben van, és meg kell találnom, mielőtt megölik. Azon kívül meg kell akadályozni, hogy néhány tetüláda miatt tízezre pusztuljanak el. De ha meghalunk, azzal senkinek sem használunk. Miért halnánk meg? Az ismerősöm már egy éve ingázik az államok és Mexikó között, és eddig még mindig megúszta. Még egyszer sem vették észre? Azt nem mondtam, de eddig még mindig túlélte. Képzelem. Egyáltalán, egyáltalán hogy barátkozhat egy kábítószer csempésszel? Nem azt mondtam, hogy a barátom, hanem azt, hogy az ismerősöm. A kettő nem ugyanaz. Jessica megvonta a vállát, és tüntetően kibámult a szélvédőn. Spider rásandított, aztán ő is vállat vont, és beszéd helyett inkább a gázra lépett. Annál is inkább mert tudta, hogy még nagyon hosszú út áll előttük.